בעזרת השם, ספר המידות, שמחה כשאדם עושה מצווה ושמחה, זה סימן שליבו שלם לאלוקיו. מחמת שמחה נפתח הלב. ברבות השמחה נתחזק כוח השכלי והמאכל והמשתה, הם סיבה גדולה לשמחת הלב ולהרחיק העצבות והדאגות. על ידי צדקה בלב שלם בא לידי שמחה. שמחה של מצווה עם מעוז לאדם. כשאתה רואה שהרשע בפתע פתאום הוא שוחק, בידוע שנפל לו איזה עצה על עבירה. על ידי עצות טובות שתיתן, תזכה לשמחה. על ידי הריקודין והתנועות שאתה עושה בגוף, מתעורר לך שמחה. כשנופל לך שמחה בלבך בפתע פתאום, זהו מחמת שנולד איזה הוא צדיק. על ידי יראה בהתלהבות. מי שמבוזה בעיני עצמו, על ידי זה יבוא להתלהבות. על ידי כוונות הלב, בא שמחה. מי שהוא רגיל בשחוק, בידוע שהוא רחוק מגדולת השם יתברך. על ידי זמר, תבוא לידי שמחה והתלהבות. כשתשמח את הצדיק, תוכל לעבוד את השם יתברך בשמחה. מי שמפרסם את הצדיק, זוכה לשמחה. על ידי ביטחון, בא שמחה. על ידי תנועות הגוף באה התלהבות הלב. על ידי אמונה שלמה תבוא למדרגה שתתהווה בגוף ונפש לעבודת השם יתברך. מי שמשים עצמו כשיריים יזכה להתלהבות. על ידי שמחה תפיסת המוח נתגדל. השמחה היא סימן שהוא זרע ברך השם. הגשמים יורדים בזכות שמחת חתן וכלה. על ידי שמחה של מצווה, הקדוש ברוך הוא מסכך עליו. על ידי שמחה ושמחת תורה, זוכה לעבוד את השם יתברך באהבה. כשהשמחה באה לאדם פתאום, בידוע שיבוא לו חסד וישועה. על ידי שמחה נתגלה כבודו של אדם. גם יזכה לדעת. חלק שני, מי שהוא שמח תמיד, על ידי זה הוא מצליח. הנדרים והנדבות מביאים שמחה. השלמה משיח יבוא בפתע פתאום, ועל ידי איזה מחמת שמחה יפחדו ישראל. על ידי שמחת יום טוב, ועל ידי הנחת תפילין כראוי, תלד אשתו בנים זכרים. מה יעשה אדם ויהיה לו בנים, יפזר מעותיו לעניים וישמח את אשתו לפני תשמיש. מי שמשמח חתן וכלה, יזכה שתלד אשתו זכרים. גם בושה בא כשאתה משמח בצרת חברך. על ידי רינה של שמחה תהיה בר דעת. מי שמשמח את עצמו בשמחת חתן וכלה כשיוצאים מן החופה אינו ניזוק בדרך. כשאחד מבזה אותך ואתה מקבל בשמחה, על ידי זה תזכה לכבוד והתנשאות בשמחה. השמח ביסורין מביא ישועה. מי שצריך איזה ישועה ישמח את הצדיק. על ידי ביטחון יזכה לשמוח בחסד השם ידבח. מי שיש בו יראה, כשבא פחד לעולם הוא לא יפחד, אבל גם ישמח. מי שעושה כבוד לאהב ומשמח אותו, על ידי זה יהיה לו חשק ואהבה ללמוד. כשאדם אומר חידושי אורייתא, על ידי זה משמח את השם ידבח. מי שאין לו הבנה בלימודו, ילמוד בשמחה, או יקבל את השבת בשמחה, או יקבל את הצדיק בשמחה. כשיש לאדם אויבים ואינו חושב איך לנקום בהם, אלא הוא דבוק בשמחת השם יתברך, על זה הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח לנקום בהם. על ידי הצער והעצבות בה מריבה בעולם, ועל השמחה בה שלום בעולם. השמחה תמידית מסוגל להצלחה. מי שהוא שומר הברית, מותר לו לשמוח כשרואה מפה לצונאיו. מי שיש לו עצבות, יסתכל על הצדיקים ויבוא לו שמחה בליבו. כשיש לך צער ביום שמחה וכל שמחתך נשבת, תדע שתם זכות אבותיך. מי שאין לו עצבות והוא תמיד בשמחה, בוודאי יתנשא. קרבת הצדיקים משמח את הלב. אגדה משמח את האדם. על ידי קלקול השמחה, בה חס ושלום. מי שיש לו פחדים, יזמר זמר של שמחה. השמחה בצדקה היא סימן נא לב שלם. תשמח בטוב שבא לצדיקים וזה תיקון לקרי. מי שמתפלל בשמחה, הקדוש ברוך הוא מכבד אותו ופוקד את לוחציו. על ידי שמחה תבוא תפילתך בהיכל מלך. מי שמשמח את הצדיק, תפילתו נשמעת. תפילה שהיא בשמחה, היא ערבה ומתוקה על השם מטבח. שכרות. על ידי שכרות נופל ממדרגתו. על ידי שתיית יין לסוף שמקבל שוחד. השכרות מביא לידי כפירה באמת ולהודות לשקר. הקדוש ברוך הוא אוהב מי שאינו משתקר השמן מבטל השכרות. הראייה משקרת ביותר. על ידי שכרות נופל לערעורי ניאוף. השיכור אין יכולת בידו להמתיק דינים. השיכור אין מגלין לו רזין דאורייתא. יין עם לבונה מטריפין דעתו של אדם. חלק שני מי שלהות אחר עבודת אדמה בא לידי אחד משלושה או לידי שפיכות דמים או לידי צרעת או לידי שכרות. השכרות גורם גלות גם גורם הוצאת זרע לבטלה אי אפשר לשכרות שלא יביא לאיזה תקלה. על ידי שכרות הוא שוכח באזהרות משה רבנו כי משה מלובש ברמח איבריו של אדם ובכל איבר ואיבר מזעיר את האדם במצוות התלויות בו, ובשביל זה נקרא מחוקק גימטרייה רמח. על ידי השכרות מפשיט את הדת מהלבוש חסדים ומלבישו בגבורות חזקות חס ושלום. מי שיש לו שונאים יזהיר מן היין ועל ידי זה נעשה ראש להם. השלמה, על ידי גאווה בה לשכרות והוא הדין להפך. על ידי שכרות בה ערעורי על עבודה זרה. מי שאינו יכול ללמוד מחמת מניות, יפרוש ממשקה המשכר. עני הוא מבולבל כשיכור. שרים, מי שסבו מעול במים, השרים אינם נוהגים עמו בישרנות. מי שאין דן את חברו לכף זכות, כאילו הרגו, גם השרים אינם נוהגים עמו בישרנות. אמירת הלל וצדקה מסוגלים נחן בעיני השר. על ידי אכילת פת עקום מונעים היער מלכתוב עצים. בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים נמסרים למלכות וכולי. השלמה כשיבוא משיח אזי כל השרים של מעלה ושל מטה יכלו, אבל עכשיו כשיש עלייה לאיזה שר, אזי ישראל הם חולים. כשקם מלך חדש באומות או שר חדש, אזי הדין יתעורר. כשבאין לאדם יורת עבודה זרה, ידע שיבוא לידי איזוהו עלילה מהשר. כשנותנים ממון להשר בשביל איזוהו התמנות, שיעביר את חברו וימנה אותו, זהו כמו כישוף. כשאדם בא לעיר לדור, ישלח בשר לעני העיר, ועל ידי זה יישא בעיני שרי העיר. המספר לשון הרע, הקדוש ברוך הוא אומר לשר של גהנום, אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה. שניים שמריבים והולכים לדון לפני השר של הקום, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מביא עליהם מכה שאין לה רפואה. למריבה, השכם וערב לבית המדרש ולימוד תורה, או כשאי אפשר לך לדון אותם, להתפלל אליהם, והקדוש ברוך הוא יפילם, ואל תמסור אותם לשר. אל תריב עם אדם שהוא תקיף ממך אף על פי שהוא מכיף אותך לדבר בלתי הגון. אבל אם יש לו אימת שר, תלך עמו אל השר ואל תעשה הדבר בלתי הגון. כשקם מלך חדש או שר חדש, אזי נתחדש ונשתנה הפרנסה. על ידי ניוף באים לגלות תחת יד שרים לצים ונעשה בעל חוב. על ידי הצדקה שנתן, גם השרים והמלכים יהיו עמך בשלום. המלך גובה את ציוטיו מן העם. בני אדם הקופים לצדקה, על ידם שלום המלכות נתווסף. אלו אין רואין פני גיהנום מי שיש לו נושים ועול מלכות. על ידי תשובה, הרוח של משיח מנשבת על גזרות המלכויות ומבטלן. שוחד עיר שיש בה קבלת שוחד, חילות באים עליה. על ידי שוחד, גדולתו מסתלקת. על ידי שוחד, בא שרפה. השלמה כשיש צער לאדם ייתן צדקה והצדקה וכמו שנותן שכר לדון, ועל זה הדינים נמתקים, כי הנוטל שכר לדון, דיניו בטלים. מי שמניח צורכי ציבור ועוסק בצורכי עצמו כאילו לוקח שוחד. על ידי שתיית יין לסוף שמקבל שוחד. שלום נרות שבת מרבין שלום. על ידי רדיפת שלום זוכים לכבוד בעולם הזה ולחיים בעולם הבא. כל שהוא מפני דרכי שלום אין בו משום מדבר שקר תרחק. בני אדם עקופים לצדקה על ידם שלום המלכות נתווסף. על ידי רדיפת שלום בא לביטחון. שלום בא על ידי אמת. בניין ירושלים תלויה בשלום. על ידי שלום באים בשורות טובות. כשיש מוסר יש שלום. על ידי לימוד תינוקות בבית רבן נתרבה שלום. עכירת המים הוא סימן שאין שלום. כשאין שלום התפילות אינם מתקבלים. על ידי שלום זוכים להתגלות אליהו. כשאין שלום אין הנשים יולדות זכרים. מי שמשאיל לבני אדם דברים הצריכים להם, כשיש בריחה בעולם הוא נמלט. השלום הוא סימן לחיים. על ידי עדיפת שלום מציל לבניו ממיתה ומגלות. הברכה באה על ידי שלום. כשיש שלום אין פחד. על ידי שיש שלום בין הרשעים, על ידי זה יש להם כל טו. לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה שלום בין ישראל על ידי רשעים. השלום סימן לשובע. כשהשרים של מעל המתגרים, תכף היי תיגרע נתעווה בין האומות ובין החכמים. השלמה, מותר לשנות בדבר השלום. כשיש אמת, יש שלום. לא ייבנה ירושלים עד שיש שלום בין ישראל. היעדר עדיפת שלום מציל את בניו ממיתה ומגלות. מי שרודף שלום על ידי זה יזכה לראות בנים לבניו. המחלוקת זה סימן רע לבנים, ושלום זה סימן טוב לבנים. כשיש לו מלכות, על ידי זה נולדים בישראל בנים בעלי הוראה. על ידי ביטחון, בה שלום. הלומד תורה לשמה משים שלום בפמלייה של מעלה ובפמלייה של מטה. על ידי שלום, להתרומם שמו יתברך. על ידי יראה, הקדוש ברוך הוא נותן לו שלום. על ידי הקפדה, אין שלום. על ידי תורה, תזכה לשלום. על ידי ליצנות, אשתו מושלת בו. על ידי הצער והעצבות בה בעולם, ועל ידי השמחה, בה בעולם. התגלות התורה היא על ידי השלום. מי שעושה פירוד בין איש לאשתו, היינו, שהולך לאיש ומאפה את האישה בפני הבעל, והולך אל האישה ומגנה את בעלה בעיניה, עד שנעשה פירוד ביניהם, על ידי זה נעשה טרוד במזונותיו. לפגם הברית יהיה רודף שלום. מה שספרים קדושים של צדיקים, כגון ספרים של תנאים וקדמונים שנבדו ונשכחו, הוא טובה לעולם, כי על ידי זה נתבטל קנאה ושנאה בין איש לאשתו הקשרים המתנהגים בקדושה. כל צדקה וחסד שישראל עושים בעולם הזה, שלום גדול ומליצי יושר בין ישראל לאביהם שבשמיים. על ידי צדקה יהיה לך בנים ויהיה שלום ביניהם. על ידי הצדקה שתיתן, גם השרים והמלכים יהיו עמך בשלום. כשאנשים נותנים צדקה, השלום בעולם. כשאין לך שלום עם העולם, אין מתקבל לתפילתך. צריך להתפלל בשלום העיר אשר אתה דר בה. שבועה. עיר שיש בה תחרב ותיהרס חס ושלום. על ידי שבועות שקר נופלים מאמונה. לימוד מסכת שבועות מסוגל לירידת הגשם. על ידי שבועת שקר באים ערעורי ניוף. מי שהוא רגיל בשבועות מחשבות רעות באים לא תמיד. על ידי עברת השבועה אין תקומה במלחמה. מי שהוא עובר על השבועה בידוע שאינו מכבד יראה השם. על כל העבירות שבתורה נפרעים ממנו וכאן, ממנו וממשפחתו ומכל העולם כולו, וממנו נפרעים לאלתר. דברים שאין אש ומים מכלין אותם, שבועות שקר מכלין אותם. מלאך גבריאל הוא ממונה על השפה לשרוף גם להציל. השלמה, מי שנזהר משבועת שקר בוודאי לא יעבור על לא תיקום ולא תיטור. על ידי שבועת שקר נופל מאמונה. על ידי הזאת מצח נענש בבגדים גם על ידי שבועות. בשעה שמשגרין על האדם את האיסורין, משביעין עליהם שלא ילכו אלא ביום פלוני ולא יצאו אלא ביום פלוני בשעה פלונית, והעדי שם פלוני, אבל תשובה או תפילה או צדקה מבטלין השבועה. גזר דין שיש עמו שבועה, אפילו לציבור אינו מתקרע. על ידי שבועות וקללות באים מחשבות רעות. על השבועה ניכרת ההשתוקקות של האדם. שתשמור את עצמך מגזלות ומשבועות ומשקר, לא תיפול ממדרגתך. על ידי שבועה בא כאב עיניים. שבת <coughs> חלק שני התורה והמעשר והשבת הם נותנים חיים גשמיים גם כן. הרגיל בקללה על ידי זה לא יהיה לו בגדים על שבת. עיר ששומרין את עצמם מללכת חוץ לתחום שבת, על ידי זה שם הבשר בזול. על ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אור של משיח גם על ידי תשובה. על שמירת שבת הוא כבן המתחתה לפני אביו והוא ממלא שאלותיו. גם הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיימה. גם הקרן של המעשים טובים שלא קיימים לעולם הבא ואין הוא אוכל אלא עם השלמה, הכנסת אורחים כהכנסת שבת. לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו את השבת. כל המבדיל על היין מוצאי שבת אף הם לבנים זכרים וראויים להוראה. על ידי הדסים בשבת זוכה לבנים תלמידי חכמים. על ידי חנוכה מנהר שבת, הוה לבנים תלמידי חכמים. מי שבניו מתים, אל ישמש מיתתו בחול, כי אם משבת לשבת. מי שמשמח חתן וכלה, יזכה שתלד אשתו זכרים, וגם על ידי היזהרות נרות. מי שאין לו הבנה בלימודו, ישבות אצל צדיק, גם על ידי זה יזכה ללמוד תורה לשמה, או יקבל את השבת בשמחה. מי שאין יכול ללמוד כי אין לו פנאי, ולומד בשבת בראש חודש, בזה הוא מעציר את רוח התומה. כבוד שבת מסוגל לעשירות, על ידי קידוש על היין בא מטר ונשמע תפילתו. הרשעים אינם מבלבלים אותנו מעבודתנו בעבירות שעוברים כמו שמבלבלים אותנו במצוות שהם עושים, בשביל זה גוי של שבת חייב מיתה. נורות של שבת מרבין שלום. מי שמחזיר רשעים בתשובה, יזכה לשמירת שבת. שבת וראש חודש יותר מסוגל להעלות התפילה. שינה חלק שני מי שהוא מקודש יותר הוא רחוק מהשינה יותר. <אח> על ידי ריבוי השינה והתנומה, על ידי זה דוחפין אותו ממרכבה דקדושה ונשתנה פניו ונתקלקל צלם אלוקים. חמישה עשר שיר המעלות שבתהילים מסוגלים לבטל השינה. מי שאינו יכול לישון יעלה על מחשבתו אמונת תחיית המתים. השלמה בלילה שיש לך פחד בשעת שינה אל תלך בדרך ביום. לימוד התורה אפילו מתנמנם הוא טוב. הרבה שינה מביא את האדם לידי עניות. על ידי זריזות מסיר את השינה ומחיה את המוחים. שוחט חלק שני על ידי שוחטים הגונים בני אדם מרחמים זה על זה והוא הדין להפך. השוחט שהוא מקיים כיבודיו הקדוש ברוך הוא משמרו שלא להכיל טרפות והוא הדין להפך. על ידי השוחטים הרשעים המאכילים טרפות, הגזלות נתרבה בעולם. אזעקי הרעות יכולים לראות על החלפים של השוחטים את הכלי בית מקדש. מי שנתעלם בפתע פתאום, יעבירו על פיו חלף קשר. השלמה, על ידי הדיינים והמלמדים שאינם טובים, גם שוחטים, על ידי זה השונאים אוכלים פרנסתם של ישראל. <coughs> תשובה, תעני תמואי לכל דבר. מי שהוא ערום ממעשים טובים אינו יכול להפריש אחרים מרשעתם. התענית קשה מחרב. התשובה, ראוי שתהיה באותו דבר עצמו. כשאדם חושב כך וכך אעשה, כך וכך תעלה בידי, על ידי זה אין מחשבתו נתקיים. גלות מכפרת על הכל. מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקורבנות. כל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא. המלמד את בן חברו תורה כאילו עשאו, וכאילו עשאו לדברי תורה, וכאילו עשאו לעצמו. רפא פייטיב בתעניתא על שקרא לתלמיד חכם בלשון גנאי. ישמור אדם את פיו מלומר להעשה העבירה הזאת אפילו בדרך ליצנות, כי דיבורו מכריח אותו למעשה. קול הבוכה בלילה קולו נשמע, וכוכבים ומזלות בוכים עמו. חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן. כשבא צר לעולם יחשוב שבשביל חטאו בא זאת הצרה. המלבושין שעושין לצדי כל מלבוש יש לו סגולה בפני עצמו לכפר. כיוון שנשא אדם אישה, עוונותיו מתפקקים. כשרואה או ששמע איזה ייסורין שבא על גוי, יערער בתשובה. אדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון. יש להקל אופן התשובה על החוטאים. העוון מכחיש כוחו של אדם. כשבאין שני מצוות לידך, תעשה זאת המצווה שיש בה כפיית היצר יותר. צריכים להתענות כשמצערים את הצדיק. צער הלב הוא קרוב להוריד דמעות. המחזיר בני אדם בתשובה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה, והקדוש ברוך הוא מבטא לגזרה בשבילו. הלישות דעתו של האדם היא גדולה מתענית. העושה דבר עבירה ומתחרט בה, מוחלין לו על כל עוונותיו. הנושא ונותן באמונה, מוחלין לו על כל עוונותיו. תחילת המחשבה עוזרת לאדם לאמצע וסוף המעשה שיומשך בקדושה, ואם לא חשב בקדושה בתחילה, אז ייראה תקלה באמצע ובסוף. שולחן בהכנסת אורחים מכפרת. הגדולה מחפרת. לפעמים כשמתחיל לעשות תשובה באים לו יסורים, זה מפני ששעה מלעשות תשובה. על ידי הנחה שנאנח נעשה בריאה חדשה. על ידי אהבת צדיקים יכולים הצדיקים להחזיר את העם בתשובה. מי שמחזיר את העם בתשובה, בזכותו אין פחד ומחלוקת בעולם. מי שעוזר ליתומים, על זה משבר כוחם של האומות, ועל ידי שבירתם רשעי ישראל חוזרים בתשובה. מי שמחזיר בני אדם בתשובה ניצול מבית האסורים, גם הוא מכובד בעיני השם, גם זוכה להיות מפורסם בין האומות. מי שדרכו תמיד להחזיר בני אדם בתשובה, בזכותו מבטל מחשבות זרות מגדולי הדור. מי שמחזיר רשעים בתשובה יזכה לשמירת שבת. גם אינו ניזוק מנחש. כשתלמוד את בן רשע דרך טוב, על ידי זה תוכל לבטל גזרות. על ידי שקר מחזיק כדי רשעים. מי שעושה תשובה בכל לב, הקדוש ברוך הוא נותן לו לב לדעת אותו. על ידי שמיעת קול שופר מאדם כשר, העץ הערה נשבר ונתעוררת תשובה בעולם. מי שרוצה לשוב, ייזהר מלהיות בער מי שאוהב את הצדיקים, יכול להחזיר את בני אדם בתשובה. מי שמתוודה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו אהבת נדבה, ומשיב ממנו חרון הפו. האומות הם קרובי תשובה. לימוד התורה היא מחפרת. מי שהוא במדרגה גדולה, יכול להשיג שלמותו במיעוט פעולות. כשאיזה צער בא עליך תפשפש במעשיך. מי שרוצה לעשות מעשים טובים ויש לו מניות, הקדוש ברוך הוא משלם לו שכר כאילו עשה, ומי שאינו עושה לפי יכולתו, אזי מקבל עונש על זה. מי שמזכה את הרבים, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אין ערך למצווה שעושה אותה אדם לעצמו לבד, אפילו שתהיה רבה, למצווה שתימשך ממנה זכות לרבים, אפילו שתהיה קטנה. הפרנסה והשונאים והחולת וריבוי העושר הן המונעים לאדם מהגיע אל השלמות והתכלית. כשאתה עושה איזה היזק, זה הסימן שעץ הרע שולט עליך. מי שמסית את חברו מדרך הטוב, שרפה בא עליו. מי שאינו יכול לבכות, הסגולה שישב במקום ששופכים שם שני נערות ביחד. מי שמחזיר את בני אדם בתשובה, זוכה לחוכמה. על ידי העצלות, נדמה לאדם שנסתר ממנו דרך התשובה. מי שמגלה סודותיו, אזי קשה לדבר הזה להתקיים. מי שבוש על עוונותיו, הקדוש ברוך הוא עושה עימו צדקה. התענית שהוא בלא דעת, אינו תענית. משעה שאדם חושב לעשות תשובה, אזי מקבלים תפילתו אף על פי שלא עשה עדיין. כשתרצה לעשות תשובה, תבקש מהצדיק שהוא יכניס אותך לפני ה' מטבח. על ידי חסד ואמת, יכופר עוון. על ידי שתבקש מהשם מטבח שייתן לך אהבה, על ידי זה יכסה הקדוש ברוך הוא פשעיך. מי שמתוודה על עוונותיו יזכה שלא יצטרך למכור מנחלת ערותיו. כשאתה מוכיח אותם שלא תקנו חטאת נעורים, תכלול את עצמו עמהם, ועל ידי זה יקבלו ממך. עיקר תיקון פגם עוונותיו על ידי הכנעה. צריך אדם להוכיח את עצמו בכל בוקר. העבדות שאדם עובד את השם בבחרותו, כל יום ערכו יקר משנים רבות של עבודה לעת זקנתו. אי אפשר שידע אדם בחייו אם נתקבל תשובתו. מה שאנו רואים שמי שמתחיל לעבוד את השם, ייסורים באים עליו, זה מחמת שהתחיל מתוך יראה של צדק. המתחיל לעבוד את השם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יודע אני שחפצך הוא רצונך לעבוד אותי, אבל מהו הבטוחות? שמא למחר תעזוב אותי, אם כן איך אקרב אותך בשביל הרצון שרצית, ואיך אגלה לך תכף דברים נסתרים, אלא, כך, אלא כן תעשה. בתחילה אהוב אותי כך, ותעשה מצוותי, אף על פי שאין אתה יודע השכל של המצווה. ואעבוד אותי פשוט בלא חוכמות. וכשתעבוד אותי כמה זמנים, אזי אאמין לך ואגלה לך טעם ושכל של כל דבר ודבר, ואקרב אותך בכל מיני התקרבות. כי הזמן הרב שעבדת אותי מקודם הוא בטוחות שלא תעזוב אותי, אין אמת. בזה יודע האדם שבאמת הוא רוצה לעבוד כשאינו רוצה בפרסומו. מי שאינו יודע דרך השם יקטין את עצמו. על ידי תפילה שהיא בשבעה ימחל לך הקדוש ברוך הוא. על ידי שקרים אין אדם יכול להיטיב מעשיו. מי שאינו יכול לבטל את העץ ההרה על ידי המשכת אותו לבית המדרש ידע שעדיין ברשעתו קיים. הקדוש ברוך הוא חפץ במצוות שעושה בהם גם רצון הבריות יותר מבמצוות שבין אדם לקונו. מוטב לאדם לקיים המצווה כפי האפשר מלהניח לגמרי. תיקון הגוף קודם תיקון הנפש. הבוחר ומתאבל על אדם כשר מוהלין לו על כל עוונותיו. מצווה להחזיר את בני אדם על כל דבר פשע, ואם אתה ירא שלא ישמע לך, תאמר דבריך בשם צדיק אחר, כדי שישמעו אותך. כל האומר ויאכול הוא בכוונה, ומתפלל בכוונה, מלאכי השרת מבקשים מה' יתברך שיכפר לו. העונה אמן יהיה שמר אבא בכל כוחו, אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה, מוכלין לו. אלו אין רואין פני גהנם, דקדוקי עניות, וכל אימיים, ומי שיש לו נושים ועול מלכות. התחזק במצוות יותר ממה שהיכולת בידך. הפסד ממון מכפר על גופו. הצימאון הוא תיקון דברים בטלים. התשובה מביאה רפואה לעולם. תשובה מהירה זדונות נעשים כשגגות ומהווה נעשים כזכויות. תשובה מקרבת את הגאולה ומערכת ימיו ושנותיו של אדם. על ידי תשובת יחיד מוכלים לו ולכל העולם כולו. הקדוש ברוך הוא נתפייס על ידי וידוי ודומה כאילו בנה מזבח והקריב קורבן. מי שמעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. התורה וגמילות חסדים מכפרים. צעקה ובכייה בלילה יותר נשמעת לרחם. בעל תשובה התפלל על הגשם ועל ידי זה מכפרים לו על עוונותיו. כשישראל מתענין אין נענין עד שיהיו עם רשעים באגודה. הדרך שיעבור לו האדם, שיואהב את התוכחות ויחזיק באמונה יתרה. חלק שני, יום שאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן, ומעלה כל הימים למעלה מהזמן, וכן יום הכיפורים הוא למעלה מהזמן. גם על ידי תשובה הרוח של משיח מנשבת על גזרות המלכות ומבטלן. גם על ידי תשובה היא נתבטא לחמימות הגדולה. הנערים, ובקל להשיב אותם לה' יתברך מזקנים. צריך לכפות את הרשעים בכפיית ממון שיחזרו בתשובה. על ידי תשובה, הפרנסה בנקל. על ידי מופלגי וחריפי הדור, מאירין את העירה, ועל ידי העירה מתנוצץ זכות אבות, ועל ידי התנוצצות האבות, מתעורר תשובה בעולם. הקדוש עושה שבילין בים כדי לקבוש עוונותינו ולהוציא צדקותינו. כשהצדיק נתעשר, על ידי זה הרשעים חוזרים בתשובה. על ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אור של משיח גם על ידי תשובה. השלמה על ידי שקר בא לניאוף הוא מחזיק ידי מרעים שלא יחזרו בתשובה. מי שאין מכניס אורחים בזה מחזיק ידי מרעים שלא יחזרו בתשובה. כשתשוב בתחילה על עוונותיך תוכל לבוא לאהבת השם יתברך. על ידי אמונה הקדוש ברוך הוא יסלח לך על כל עוונותיך. שולחנו של אדם מתאר לו מכל עוונותיו. מזבח מזיח גזרות רעות ומכפר עוונות. מי שמחזיר אבידה לבעלים, בכוח הזה הוא מגייר גרים. כשבושה באה עליך, אין זה אלא בשביל שתעשה תשובה על העוונות שאתה דש בעקב. מי שמקרב את הרחוקים לעבוד השם יתברך, הברכות מסורים בידו. גאווה באה על ידי שלא תיקנת חטות נעורים. כשהוא עושה תשובה בכל לב, הקדוש ברוך הוא נותן ליבו לדעת אהבתו ורצונו. מי שלא תיקן עוונותיו, אינו יכול לדע את הקדוש ברוך הוא. בשעה שמשגרין על האדם את האיסורים, משביעין עליהם שלא ילכו אלא ביום פלוני ולא יצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית, ועל ידי סם פלוני, אבל תשובה ותפילה וצדקה מבטלין השבועה. מי שמורה דרך הטוב לרשעים, הקדוש ברוך הוא מצדיק אותו בדין. על ידי קשיות עורף כנגד התשובה, מביא על עצמו שבר גדול בעין מרפא. על ידי מחילת עוונות, תזכה לבר לבב. כשימנע עצמו מעבירות ויבקש כפרה, זה יגרום שאפילו במחשבה לא יחטא. כשמבטל ערורי עבודה זרה, על ידי זה מוכלין לו כל עוונותיו, שילך בדרך ישר. אין אדם עולה לגדולה, אלא אם כן מוכלין לו כל עוונותיו. מי שהוא ותרן, אין עוונותיו יכולים להכריע על זכויותיו. מי שאין לו זיכרון, יחזיר בני אדם בתשובה. מי שאין לו זיכרון, בידוע שלא תיקן חטאות נעורים. על ידי חידושין דאורייתא, נתווסף גרים. מי שמודיע דרך השם לרבים, על ידי זה אפילו כשהוא בין הגויים, הקדוש ברוך הוא מושיע לו. מי שאומר לא חטאתי, הוא מבוזה בעיני כל. רוב הביזיונות הבאים על האדם הם בשביל חטאות נעורים. בזה שיוצאין לקראת אדם חשוב, נתעוררין עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, גם על ידי קרבת הרחוקים גם כן. מי שהוא מבטל את חברו מהלימוד, בידוע שהוא סר מדרך השם. על ידי בינה זוכה לתשובה. המראיב עצמו על דברי תורה, הקדוש ברוך הוא משביעו לעולם הבא. כשהקדוש ברוך הוא רואה איזה צדיק שיש כוח בידו לקרב בני אדם לעבודתו, אזי מעמיד עליו שונאים כדי שיוכל לקרב בני אדם, כי הצדיק שאין לו שונאים אין יכול לקרב. כמו בית המשיח ישבו בשלווה, ואזי אין מקבלים גרים. המשא ומתן הוא המלאכה שאדם מייגע בו ביום תעניתו, זה הדבר מציל אותו משונאים ומרוצחים. מי שלא תיקן חטאות נעורים נעשה רש. מי שמייגע את עצמו יומם ולילה אחר פרנסה ואין הוא מוצא פרנסתו, תקנתו שיחזיר בני אדם בתשובה. מי שהוא מבאר נואפים, בזה הוא מתקן חטאת אבותיו. תיקון להוצאת זרע לבטלה שישתדל להחזיר בני אדם בתשובה. מי שאין במעלות הצדקות וגם אין לו זכות אבות ורוצה לקרב את בני אדם לעבודת השם יתברך, ישמור את עצמו מניסיונות ובפרט שלא יתקנאו בו הרשעים. מי שלא תיקן חטות נעורים, על ידי זה באים לו דאגות. על ידי העזות נעשה אביר לב גם בידוע שעדיין לא תיקן פשעי אביו. כשרשע מעז בפני ישר, אין זה אלא כדי שהישר יפשפש במעשיו. על ידי פדיון שבויים, נתקבץ נידחיו של הפודה. מי שלא תיקן חטות נעורים, על ידי זה בא לבית האסורים. על ידי צדקה, נעשה סור מרע. על ידי צדקה, נתכפר לאחאב מחצה. מקבלים מתנות מרשעים כדי שיחזרו בתשובה. מי שמביא את עם הארץ לקרב תחת כנפי הצדיק, מקבל על, זה שחר, על ידי זה שכר. הקדוש ברוך הוא מוחל עוונות ישראל בשביל הצדיקים. כשתירה מהצדיק תזכה לסור מרע. לפי רוח הקודש שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיק, כן העשירים סומכין אותו ולפי שמיכתם אותו, כן יכול להחזיר את הרשעים בתשובה. ייסורים שבאים על הצדיקים וכפרה על כל ישראל. לפעמים הצרת פורח לצדיק כי מקרוב קרב איזה אדם בתשובה. על ידי הפרנסה שמפרנסים את הצדיק נמחל להם עוונותיהם, כמו הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. מי שמתפלל על ישראל, הקדוש ברוך הוא מכפר לו על כל עוונותיו. תענית השלמה כשבני אדם מחרפים אותך תתענה ותבכה. תיקון לגאווה שיתענה על ידי התענית שבשני רעבון ניצול ממיתה משונה. על ידי תענית האדם ניצול ממיתה. המשא ומתן הוא המלאכה, שאדם מייגע בו ביום תעניתו, זה הדבר מציל אותו משונאים ומרוצחים. אישה שאין לה וסת תתענה. פרישות מתשמיש חשוב כמו תענית. לפעמים הצדיק מתענה ומתפלל ואינו מועיל. תענית מועיל לכל דבר, תענית קשה מחרב. רפא פייטיב בתענית על שקרא לתלמיד חכם בלשון גנאי. צריכים להתענות כשמצערים את הצדיק. חלישות דעתו של האדם גדולה מתענית. התענית שהוא בלא דעת אינו תענית. כשישראל מתענין אין נענין עד שיהיו עם רשעים באגודה. תוכחה המוכיח צריך לומר תוכחתו על ידי התקשרות הדיבור לשורשו ואז נתקבל תוכחתו. מי שנשתמד אל תוכח אותו כי לא תועיל. על ידי שאין מקבל תוכחות, נחרב מרונו. מי שמוכיח את העולם שלו בחוכמה, על ידי זה מעורר חס ושלום גלות גדול והכבדה מהאומות. לעולם היה יוציא אדם את עצמו מן הכלל. בפני עונש תוכחה, חוזר בו הקדוש ברוך הוא על הטוב שיצא מפיו. איכא דיאדא דלא מקבל תוכחה, הנח להם. מי שירא מבני אדם להוכיח אותם, לסוף שהקדוש ברוך הוא שובר אותו לפניהם. מי שיודע להזהיר ואינו מזהיר, גם חברו מידו נענש. על ידי צדקה תזכה לקבל מוסר. מי שאינו מקבל מוסר, נידון במיתה. על ידי תוכחה שתוכיח, תנוח בקבר בלא צעג גיהנם ותזכה לגן עדן. מותר לדחות בשתי ידיים את זה שלא קיבל ממך תוכחה. כל זמן שתוכחה בעולם, נחת רוח וטובה וברכה באים לעולם. על ידי תוכחה נמתק הדין ונמשך החסד. חלק שני, מי שאין במעלות הצדקות, וגם אין לו זכות אבות, ורוצה לקרב את בני אדם לעבודת השם יתברך, ישמור את עצמו מניסיונות, ובפרט שלא יתקנאו בו רשעים. מי שמקרב את הרחוקים לעבודת השם יתברך, הברכות מסורים בידו. מי ששומע תוכחה ואינו נתקבל אצלו, ידע שיצטרך ללוות אצל אחרים, וסימן לדבר בדברים לא יבשר עבד, לובה, לא יבשר עבד, עבד לווה אל איש מלווה. אין מי שיכול לזרוק דיבורים לתוך פיו של חברו מרחוק, אלא עד שיכניס את חברו לבחינת עיבור תחילה. בזה שיוצאים לקראת אדם חשוב מתעוררין עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, גם על ידי קרבת הרחוקים גם כן. השלמה מי שאין לו אינו מקבל מוסר. לא חרבה ירושלים אלא וכולי, גם לא הוכיחו זה את זה. המוכיח את חברו לשם שמיים, מושכים עליו חוט של חסד. מי שאינו מקבל תוכחה, איסורים באים עליו. מי שאינו מקבל תוכחה, על ידי זה אינו נתגדל. התנשאות באה על ידי תוכחה. על ידי תוכחה לשם שמיים זוכה להתנשאות. על ידי תוכחה תישא חן. כשאתה שומע מוסר מאחד ולא נתכבד בלבך, ידוע שהוא אוויל. מי, ש... מי שיש בידו למחות ברשעים ולא מוחה, כאילו הוא עושה רע. על ידי שימוש שמות הקדושים, באה עניות ומיתה, אפילו על מי שיש בידו למחות ואינו מוחה. על ידי עזות לא יקבל מוסר. כל שאפשר לא למחות ולא מוחה, נענש שלם אל תדבר עם המסיתים אפילו להוכיחם ולקרבם. כשיש מוסר יש שלום. כשאתה מוכיח את אלו שלא תקנו חטות נעורים, תכלול את עצמך עמהם ועל ידי זה יקבלו ממך. צריך אדם להוכיח את עצמו בכל בוקר. מצווה להזהיר את בני אדם על כל דבר פשע, ואם אתה ירא שלא ישמעו לך, תאמר דבריך בשם צדיק אחר כדי שישמעו לך. הדרך שיעבור לו האדם שאיוב את התוכחות ויחזיק באמונה יתרה. תפילה צריך אדם להיות נחשף ומשתוקק לטוב הכללי אף על פי שיימשך לו לא לבד הפסד. המתפלל בבית הכנסת כאילו הביא מנחה טהורה. הקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת. על ידי חנופה אין תפילתו נשמעת. על ידי עסק התורה מתוך דוחק תפילתו נשמעת. המתפלל לחברו והוא צריך לאותו לא דבר הוא נענה תחילה. מי שדעתו שפלה עליו אין תפילתו נמאסת. לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. כל המאמץ עצמו בתפילה למטה, אין צרים יכולים להסטינו מלמעלה. לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצים את כוחו, ושיסייעו מלאכי השרת לבקש רחמים, ושלא יהיו לו מסטינים מלמעלה. תפילת אחר מועיל יותר מתפילת עצמו, ואפילו צדיק צריך לתפילת אחרים. מותר להתפלל על בעל לשון הרע שימות ושישתכח תורתו. ושלא יהיה לו חלק לעולם הבא, ושלא יהיו לו בנים חכמים. כל העוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. אל יבקש אדם על שום דבר יותר מדי. ביום הגשמים ישועה פרה ורבה בעולם, ומליצי זכות נכנסים לפניו. תפילת יחיד אינה נשמעת אלא אם כן ליבו מכוון. ותפילת ציבור נשמעת אף על פי שאין לב כולם שלם. לה מצלינא נטרתי. אסור להטריח את השם לשנות את הטבע. מי שמעביר על מידותיו תפילתו נשמעת. המספר בשבחו של מקום יותר מדי נעקר מן העולם. בית הכנסת שמחשבים בו חשבונות לסוף שילין ובו מת מצווה. לכל דבר שבקדושה צריך הכנה והזמנה. בשאלת צרכיו על ירים ראשו לשאול שאלה גדולה, אבל בתורה אווירת שמים ישאל כל תאוותו. מצווה להיות לו בגדים מכובדים בשעת התפילה. הנהיגו ברכותיו בעולם הזה כדי להיות רגילים לעולם הבא. יבקש אדם רוחמים שלא יבוא לידי עניות. על ידי התפילה יכול לשנות את המזל. הדיבור בכל רם מביא הרגשה ותנועה בכל האיברים. מי שעולה על רוחו להתחנן לפני השם יתברך, על ידי זה נושא חן בעיני השם יתבח. על ידי ביטחון, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. אל תתפלל בבית שבנה בעל מחלוקת. קודם התפילה תיתן זדקה ותקשר את עצמך לצדיקי הדור. אדם מקבל שפע וכוח אלוקי כפי אותו המקום שמתפלל בו. כשהציבור מתפללים מועט רצון. מי שיש לו בית הכנסת ואינו נכנס לשם להתפלל, גורם גלות לבניו. על כל הדברים, הן על דבר גדול, הן על דבר קטן, תתפלל. הקדימו והחשיכו לבקנישתא כי יחיד, תאריכו יחי. מי שאפשר לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש, נקרא חוטא. הנפנה הוא נוטל ידיו, הוא מניח תפילין, וקורא קריאת שמה, הוא קורא קריאת שמע ומתפלל, כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, וכאילו טבל. מי שנזהר לומר דיבור קדוש בבית תינופת, יזכה לאריכות ימים. גדולת תפילה ממעשים טובים ומן הקורבנות. תורה ומעשים טובים ותפילה ודרך ארץ, צריכין חיזוק. אל תתפלל, אלא בבית שיש בו חלונות. על ידי צדקה בשתי ידיים, תפילתו נשמעת. בשעת תפילה יפרוס כפיו, כאילו מקבל איזה דבר. על ידי גזל, או מבייש פני חברו, אין תפילתו נשמעת. שבת וראש חודש יותר מסוגל להעלות התפילה. כשאדם נעצר, זה סימן שאין תפילתו נתקבלת. על ידי ההשתוקקות, כשאדם משתוקק בלילה לשם יתברך, על ידי זה בנקל לו להתפלל בבוקר. תפילה שהיא בדמעות, היא נתקבלת. כשאתה מבקש איזה דבר, תזכיר זכות אבות. כשהקדוש ברוך הוא מעניש איזה רשע, שיודע בו שלא יעשו תשובה, והצדיק מתפלל עליו יותר מדי, על ידי זה נענש הצדיק. כשהמתפלל נופל לקטנות, זה סימן שלא יתקבל תפילתו. כשאין לך שלום עם העולם, אין נתקבל תפילתך. צריך להתפלל בשלום העיר אשר אתה דר בה. מי שמתפלל בשמחה, הקדוש ברוך הוא מכבד אותו ופוקד את לוחציו. על ידי תיקון חצות מזכירים את הקדוש ברוך הוא הטובות שהבטיח לישראל. מי שמלמד זכות על ישראל, על ידי זה מעורר תשועה והתשועה באה על ידו. מי שאין מתפלל על צרת ישראל נקרא חוטא. צריך אדם להתפלל על זרעו ועל כל הבאים אחריו. אסור לאדם שיהיה כפוי טובה בין לישראל בין לגוי. מי שמתפלל על ישראל, הקדוש ברוך הוא מכפר לו על כל עוונותיו. החולה שמתפלל על עצמו בדמעות, בוודאי הקדוש ברוך הוא ירפא אותו ויקבל תפילתו. כשאתה רוצה לישא תפילתך, תתפלל בעד ישראל. הקדוש ברוך הוא מבקש את האדם שיתפלל לפניו. מי שמציל את העני חזק ממנו בכוח בנקל באותיות התפילה. על ידי ביטחון, תפילתו של אדם נשמעת. מי שהוא יכול לצעוק בתפילתו מן הלב. על ידי שמחה תבוא תפילתך בהיכל מלך. מי שאין לו ענאה מתפילתו יתפלל ברינה. מי שמתפלל בכוח הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. מי שנדר איזה הוא נדר אין מקבלין תפילתו עד, שישלים, עד שישלם את נדרו. מי שאין בו אמונה אין תפילתו נשמעת. מי שמשמח את הצדיק תפילתו נשמעת. צריך קודם התפילה לדבק את רוחו בבורא, ומחמת הדבקות יצאו הדיבורים מעצמם מפיו. כשתשמע פתחה ותשתוק, תזכה שיענה הקדוש ברוך הוא בקשתך. מי שמתפלל על חברו, על ידי זה הקדוש ברוך הוא כופל לו את טובתו. תפילה שאינה נתקבלת למעלה, נשרפת. מי שמתפלל על החורבן, על ידי זה יזכה להתפלל בלב וגוף. תפילה שהיא בשמחה היא ערבה ומתוקה לשם נדבך. מי שיש לו ענווה, אפילו כשמתפלל במחשבה, הקדוש ברוך הוא עושה מחשבתו. לפעמים הקדוש ברוך הוא אין מקבל תפילת הצדיק כשמתפלל אל איזה אדם, כי הקדוש ברוך הוא יודע שימשיך זה האדם לאחר זמן את הצדיק בחטאים מחטאיו. אין המחשבה הולכת, אלא אחר העובד. פירוש, מי שעובד השם, אחריו הולכים ונמשכים המחשבות לבלבל יותר משאר בני אדם, וזהו אין המחשבה הולכת, אלא אחר העובד. חלק שני, בשביל שהן מבקשים רחמים על חברו, על ידי זה נופלת תפיסה, ותיקון לתפיסה שיפרנס בעלי חיים. התפילה מעולה כשפניו כלפי מעלה. מי שמבקש רחמים על בני דורו, זוכה לגילוי שכינה. על ידי שירות ותשבחות ממשיכין שכינתו למטה. תפילת שליח ציבור יש בה בחינת מלחמה. מי שמקיים יהי ממון חברך חביב עליך כשלח, על ידי זה זוכה להתפלל בכוונת הלב. אמירת תהילים סגולה להוריד גשמים, תהילים למטר השמיים תשתה מים. כל המצר בצרות ישראל ומתפלל עליהם אף על פי שמטיח דברים כלפי מעלה אינו נענש. יש תפילות שאינם נתקבלים למעלה, אלא עד שנותנים כל כך מאות לצדקה, כפי מספר האותיות של התפילה השייך לזה הדבר. למשל, כשמתפלל אלו התיבות תן לי בנים, צריך ליתן צדקה כמספר אותיות תן לי בנים. על ידי תפילה יכול לשנות זיווגו הנכרז בשמיים. התפילה של רבים נשמעת יותר כשהם בכנופיה. ממה שהם מפורדים? לפעמים אינה באה הישועה אלא עד שהתפללו כמה בני אדם ולא די בתפילת יחיד. מי שיש לו שונאים קשה לו לכוון דעתה בתפילה. צריך אדם להיזהר בשעה שמזכיר את השם שיהיה בקדושה ובטהרה, היינו שקדש רוח פיו כל כך שיהיה בבחינת רוח נבואה ואז הרוח הזה הולך ומפיל אותם הבודחים בשווא ובעבל. וזהו בשם השם אלוקינו נזכיר המה קראו ונפלו. השלמה על ידי אמת תפילתו נתקבל. מי שמתפלל על ישראל במסירות נפש הכל אוהבין אותו. על ידי אמירת הלל בקול גדול זוכין לאהבת השם נדבח. לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו את השבת וביטלו קריאת שמה שחרית וערבית. על ידי וכולי לפעמים מי שאין לו בנים, כשמתפללים עליו שיהיה לו בנים, הוא מת. מה יעשה אדם ויהיה לו בנים זכרים? יישא אישה הוגנת לו, ויקדש עצמו בשעת תשמיש, ויבקש ממי שהבנים שלו. ארבעים יום קודם יצירת הבלד, התפלל על אשתו שתלד זכר. התפילה שמתפללים לפני עמוד בנגינה, הוא סגולה לבנים. השירות והתשבחות שאומרים קודם אור היום, הוא סגולה לבנים, גם לאישה שנחסר החלבה, גם לאישה רעה שהיא כעסנית. מי שאוכל קודם התפילה הוא נענש בבגדים. מי שאין לו ביטחון יקום קודם אור הבוקר ויאמר בקשות בקול רם. מי שאין לו מידת הביטחון ייזהר להתפלל בכוונת הלב. מי שאין בו גאווה אין תפילתו נשמעת. מי שיש בו גאווה אין תפילתו נשמעת. מי שמוחו מבולבל יהיה בתפילת חבקוק הנביא. כשתעשה חסד של עם צדיקים תזכה לדעת שכל הדרכים, אין תפילה, אין אכילה, אין שאר תענוגים, כולם הם דרך השם. בשעה שבעל העגלה מטריחין את עצמם בעגלה ובסוסים, תתפלל תפילת הדרך. תפילה של יונה הנביא היא סגולה לומר על הים. <coughs> בשעה שמשגרים על האדם את האיסורים, משביעין עליהם שלא ילכו אלא ביום פלוני, ולא יצאו אלה ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי סם פלוני. אבל תשובה, תפילה וצדקה, מבטלין השבועה. ארבעה דברים מכרים את גזר דינו של אדם, צדקה, צעקה, שינוי השם, שינוי מעשה. צעקה מועיל ליחיד, דווקא קודם גזר דין. שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, קיר נטוי, עיון תפילה ומוסר דין על חברו. צריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים. כשיש איזוהו דין על ישראל, חס ושלום, אזי הקדוש ברוך הוא מודיע לצדיקים, כדי שיתפללו על ישראל, ומי שאינו מתפלל עליהם, הקדוש ברוך הוא כועס עליו. מי שמחזק את עצמו קודם התפילה ועושה הכנה גדולה, אף על פי שהחג אינו מתפלל כראוי, על ידי זה איסורים בדלים ממנו. כל זמן שתוכל להינצל על ידי ממון, אל תשתמש בתפילות. מי שאינו מבקש חכמים על דורו, על ידי זה נענש. עיקר תפילה אינו אלא ביום. כשיש דין, נתפלל בהתלהבות. אחר גזר דין, צריך להלביש את תפילה בסיפורי מעשיות. לפעמים הקדוש ברוך הוא מפיל את הרשע לאיזו הוצאה, כדי שילך אצל הצדיק ויבקשו להתפלל עליו. כשאתה מתפלל ונופל לך אירועי עבודה זרה, תכוון בשם אלוקינו. הצעקה מבטל הפניות. התפילה שהיא בכוונת הלב, היא פותחת כל הפתחים של מעלה. לפי המקום שבתפילה, כן הניצוצות הקדושה מלבישים את עצמם בפניות ובאים לאדם כדי לתקנם. מי שתפילתו אינה אלא בשביל השכינה, לא יבוא לו מחשבות זרות. לדחות את היצר הרע יאמר, רחמנה נגער בבשטן. כשימנע עצמו מעבירות ויבקש כפרה, זה יגרום שאפילו מחשבה לא יחטא. על ידי אמירת תהילים, נתרומם. על ידי חנופה, תפילתו אינו נשמעת. על ידי התפילה יכול לשנות זיווגו הנכרז בשמיים. על ידי צניעות של אדם מחזירין לו כל הטובות שנטל אדם אחר בתפילותיו. מי שמתפלל בשמחה יזכה לשמוח בישועתו. מי שמתפלל כל היום על ידי זה מקבל ישועה. מה יעשה אדם ויחכם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה ויבקש רחמים, כי אה בלא אה לא סגה. על ידי לימוד בעיון יוכל להתפלל. על ידי ביטול תורה יבוא לביטול תפילה והוא עדין להפך. צריך להתפלל שיזכה לתלמידים הגונים. קודם המלחמה צריך תפילה על השם מטבח. כשאדם מתפלל על שונאיו יתפלל בבוקר. התפילה בהתלהבות, עד שהתלהבות באה לו בפנים, על ידי זה נופלים ונתלהטים שונאיו. מי שיש לו שונאים יאמר כל היום תפילות ובקשות, על ידי זה יושיע לו הקדוש ברוך הוא ואוהביו יבושו. מי שיש לו שונאים, יבקש רבים שיבקשו עליו רחמים, ויהיה לו שלום מן השונאים. מי שמתפלל כל היום, על ידי זה בא בושה על אויביו. על ידי תפילה בשווע, אויביו אינם שמחים עליו. <coughs> מי שמקיים קריאת שמע, שכרית וערבית, אינו נמסר ביד שונאיו. כשדוברים על האדם, אזי יש כוח בעצר הרע להגביר את עצמו על זה האדם שדוברים עליו וצריך לבקש רחמים על זה. למריבה, השכם והערב לבית המדרש ולימוד תורה, או כשאי אפשר לך לדון אותם, תתפלל עליהם והקדוש ברוך הוא יפילם ואל תמסור אותם לשר. למחלוקת, תאמר ויאמר השם אלוקי אבותינו עד כי עליך איננו מה שאמר יהושפט. הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים תחתיו. מי שיש לו שונאים, קשה לו לכוון דעתי בתפילה. התיקון למטר ירבה בתפילה. בכל אשר תעשה, תבקש את הצדיק שיתפלל אליך. על ידי קידוש על היין, ישמע תפילתו. מי שאין לו פרנסה, יעסוק בתורה ואחר כך יתפלל לפרנסה, בוודאי יתקבל תפילתו. לכל הדברים, אין חוכמה, אין עושר או בנים, צריך עסק בדרך הטבע, ויבקש רחמים שיצליח בדבר העסק. מי שמקיים, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, על ידי זה זוכה להתפלל בכוונת הלב. על ידי קנאה אינו הולך בדרך אחד, לפעמים מתפלל בהתלהבות ולומד בהתמדה, ולפעמים התפילה והלימוד עליו כמסע. כשאדם מתפלל במניין שיש שם רשעים, לפעמים הם משליכים אותו למטה, והסגולל הזה שיגביה ידיו למעלה בשעת התפילה. בעוון ניבול פה צרות וגזרות מתחדשות, בחורי ישראל מתים חס ושלום, ויתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים. על ידי קביעות מקום לתפילה בא לידי ענווה וחסידות. על ידי ענווה תפילתו נשמעת וכאילו הקריב כל הקורבנות. מי שמשתף את עצמו בצרות ישראל ומתפלל עליהם, על ידי זה בא לענווה. על ידי הצעקה נתבטא לצער. מי שמתפלל על חברו נחשב לו כצדקה. הצדיק נענש כשאינו מתפלל על דורו. כשתרצה שיתפלל אליך איזה צדיק, תלך לצדיק שהוא רחמן. כשהצדיק נופל לאיזה צרה, צריך לא לבקש מצדיק אחר שיתפלל בעדו. לפעמים התפילה אינה מועדת אלא בשעתה, וכשפוסקים מלהתפלל עושה הקדוש ברוך הוא חפצו ורצונו. אל תתפלל ואל תטריח את קונך כל זמן שאתה יכול לעשות בפעולה. אפילו זיווג ראשון מתהפך בתפילה. הצדיק אל יסכן עצמו להתפלל בעצמו עד שיהיה הוא מסוכן, אלא ישתף עמו צדיק אחר. הצדיק יש לו כוח להתפלל על אדם שיינצל מחטאים. כשהצדיק צריך להתפלל שייתנו לו איזה דבר ויראה מהמקטרגים על צדקתו, יבקש הפך רצונו. לפעמים צריך לבקש רחמים על החולה שימות. לפעמים הצדיק מתענה ומתפלל ואינו מועיל. אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. התפילה שאדם מתפלל בהתקשרות הצדיקים הוא נענה. כשהצדיק שורה בצער והרשע מבקש רחמים עליו, על ידי זה יזכה לעתיד לעמוד על שערי צדיק. מה שלפעמים הקדוש ברוך הוא אינו שומע תפילת הצדיק, כדי שידחה בזה את הרשעים שישארו ברשעותן. הצדיק כשמתפלל על האדם הוא מבין על איזה עבירה באה לו הפורענות הזאתי. תיקון גדול למקרה חס ושלום, לומר אלו עשרה קפיטל תהילים באותו היום שקרה לו חס ושלום. ואלו הן, טז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צדיק, ק"ה, קל"ז, ק"נ. ותדע נאמנה שאלו עשרה קפיטל מסוגלים מאוד מאוד לתיקון עוון זה. ואני זר בזה לומר אותם כנ"ל, אין צריך להתיירא עוד כלל, כי בוודאי יתקן בזה. כי הם תיקון גדול מאוד. מי שמתפלל בכוח זוכה להחם על עניים. הרואה חברו בצער צריך שיבקש עליו רחמים. על בקשת הרחמים זוכה לעשות שידוכים טובים הגונים. קידוש החודש מסוגל לרפות חלושי הרעות. כשאין שלום התפילות אינם מתקבלים. משעה שאדם חושב לעשות תשובה, אזי מקבלים תפילתו אף על פי שלא עשה עדיין. על ידי שתבקש מהשם מטבח שייתן לך אהבה, על ידי זה יכסה הקדוש ברוך הוא פשעיך. על ידי תפילה בשבעה ימחל לך הקדוש ברוך הוא. כל האומר ויאכול הוא אומר ויכול בכוונה, ומתפלל בכוונה, מלאכי השרת מבקשים מהשם מטבח שיכפר לו. העונה המני יש אמר רבה בכל כוחו, אפילו יש בו שמץ עבודה זרה מוחלים לו. צעקה ובכייה בלילה יותר נשמעת לרחם. בעל תשובה התפלל על הגשם ועל ידי זה מחפרים לו על עוונותיו חזק חזק ונתחזק